<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده و نستعینه <و نستغفر>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 وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابي وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 زما عزتمند و حاضرین و عوردن کو ماستا سمخ دو غلس میں پارے دو سور انبیاء سیسا تلاوت کڑا سور انبیاء کے ده تمامی انبیاء لیه السلاة و سلام مشن او مقصد ذکر کئی بنتا چه ده پیغمبرانو مقصد دنیا کی سو چالا را لگلیو ده پیغمبرانو طریقے کار دنیا کې سو اللہ ده کم مقصد دا پارا را لگلیو چھوڑ کئی بندی کله شوړه کې بانک پیغمبران انبياله السلام مقصد پاره راځلې د دنیا ته او انبياله السلام دنیا کې څه کېلو کار سو دای قانون سو دای دستور سو غمونو کې خادو کې او ام انسانانو او کنه انسانانو اگر عام د انسانانو غوند خوراک کا او او بازارونو کې ګرځیدل او کنه انبیاء له سلام نیاز عاجز مخلوقو قران دا د عجز بیان کړي دي ہر یو انسان چا اللہ دنیا تا را لے گلے لے نو آغے پا آجزہی را لے گلے لے انبیاء علیہ السلام مم آجزو خواہی نعایت عجز او خاکساری اخکارہ کروا و کروا دا سے آجزو چا نبی علیہ السلام دشپی با ولالو عبادت بیکاو تردی چه داغا پانده او اخپی داغا با او پرسیده قدمه ورا قدمه و حدیث کرا جی ورم قدمه و تا پوز تکی بازی چه حضرت تا تا و اللہ والو لوی گناهو نمافکلیری ترادو را عبادت ولیکہ ځان ول استره کې پیغمبر صل الله عليه وسلم ورته افلا عبدا شکورا زړه لا بند تابزار نه جوړي غواه اپدا جز چیز نور ماجزي وک مود الله تابزار جوړ شم دام او مقصد دنیا کې دا دوه خبرې کم آیاتونه کم آیات کریمه چې ما د سوره انبیاء لسته زمنګ پیغمبر د علا د ټولو پیغمبرانو نقشا او مشن بیان کړه چې پیغمبرات تاسو په هغه مشن په پروګرام لګم چې ما یو لاک سلیری زړه کوم بیش انبیاء دی ګلری وما رسنا من قبلی پیغمبر کا عمل رسولین معې لږلی مکستانہ یو پې غمبر پ غبره الله نوی اللی مگرما به حکم کاو ما باہکولا پ غمبرته ستا نه مخکې ما چې سوه ابییا لږي۔ رو هغه پیغمبر ته ماده د حکم او وه کړیا انو لا اله الا انا چې مخلوق تو وای چې نشته بل حاجت پر کول والا نشته بل حاجت سر کول والا نشته بل مشکل اسانول والا نشته بل د پټ او او د سپیل او د رازې صحرا او دشتو د ریابونو کې پوي والا بل څو بغیر زمانه الہ مانم دادا او دمه خبره ما اری تدع کړه وا شفاب ودون فابودون زما عبادت وکي فابودون واحدون زما یو والو منی دا تو خبرې وی نو تم دا انبیاله صلاتو والسلام ذقبل نه یاو پکې تم مالې غلې و دا انبیاله مسلام طریقه راتل دنیا ته پډېرو طریقو باندیو بعض انبیاله مسالم الله پذي طریقات را او دنیا ته پيوي خبر باندې چې تاسو بسرف دعوت پیش کوې د امر بالمعروف د چمونزو کئی دورا سواب دے زکاة ور کئی دورا سواب دے جمعات جوڑ کئی دورا سواب دے د خیر دا خیگر کارونو کئی دورا سواب دے پدیمی انبیاء بازی را لگلیو پدی مسالا دا پیغمبران دا آدم علیہ السلام نا تر حضرت نوح علیہ السلام پوریو لس پشتو پلس و پیولو پلس و پشتن دا قسم انبیاء علیم سلام برادل زکا خالکو کی شرکیات نو خالکو کی نو ناکار کارون نو خق خق کارون ناپائی کی بندو احسان چا بازه نکاو چاکی زکا کمی د دنداریون آگر د دنداری کمی پرقون دا پاربالا انبیاء دا یو طریقو دا پیغمبرانو بلت ریکا چکه له په مخلوق کې د خلق سرونه مخلوق تک ته شو د خلق سرونه دربارونو مجسمو او بوتاونو تک ته شو اغه ته مدد شه داغي بنوم نذونی از منختې نو الله سلسله بدلا کړه داغي نفس دنوح علیہ سلام نے شروع اکلا لگا یو حدیث ک رازی لنبے په مقدس مکا پیغمبرانو کیا اللہ آدم علیہ سلام را لے بل حدیث کے رازی چو لنبے پا مقدس مکا اللہ نوح علیہ سلام را لے گلے ہو دے حدیث و ک تارو نشدہ حدیثو نو ٹک دی لومبه پمخت زمکا په امر بالمعروف باندې الله آدم علی السلام را لګیو او لومبه پیغمبر پرد منکرات او پرد شرکیات پرد فسق او فجور باندې الله لومبه سوک را لګیو نوح علیه الصلاه والسلام د موسی علیه السلام پورې ځا سره چلی دا بیا فو دو مسلو الله دنوح علی سلام نو سلسله شروع یو امر بالمعروف چدا کارو کوي دوه سواب دی داو کوي دوه سواب دی خو غره غلط سزونه کول دا غي نقصان داري رد شید قیامت منکرات بیاباز خلقو د دینه نه منکهزل نقصانونه زیاتهزل نور خلقو ته لا حق پرستا انبیاء او تا اداغه د وجلو کوشش وکاو نو بیا الله صلی الله علیه وسلم بدل کړا ها د جهاد ماذب بیا ضرورت او مازیات تا نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ نے زمنگ تر پیغمبره پوره دابل سلسله شروع کړا امر بالمعروف هو چې دعوت پنیکو پیش کړي خلق د نارواو نه منکه خو کړه ز کوفار حالت د تجاوز نو زی کله کوفار داسه حالت ته ورسیږي چې زمات د دینداري د بیزتې دا پرستو دا بیا او تویم سپکواره او په میدان ودريږي په بیا د غ مقابله هم کوي نو داسه د دا صدد موسی عليه السلام شروع شو او دا به تر قیامت ته پوري حدیث کہ راجی الجہاد مازن الیوملقیامہ جہاد بجاری وی تر تک قیامت پور نو منغم په ار خلق کیو داومتم په ار خلق کړي چې درې کار وکو یو امر بالمعروف حکم پنی کو سره بالمعصره الکه من زول نه کوي مورم اوس کولیو ثواب دي جمعې ته د وخت تل په منظور کې ډورو ثواب دي او چا سره احسان کول ډورو ثواب دي پچا خوراک سکاک پیزار خرچور کول بهرال غریب دې احسان کول ډورو ثوابونه دي دوی یو سره غلط کار کوي د غلط کار نه د من کول کوشش شرکې بدعت کې فسفجور کې جنا کې ڈاک کې شک کې اخلاق کې د بل حق و ظلم کې بای مخنوه او کلاي دريم کې یو کس نه مونږه کی یو برسريام مدريګي لکه ځانن چې کفار بسريام ولالي او زمنګ د پیغمبر صل الله عليه وسلم او زمنګ د قران کریم رالي ګلی شیوي کتاب توهين کوي دې سره بجاهات کې الجہاد مازن لایومل قیامت اوس د جهاد قسمونه دی یو دا جهاد نه د څټور او والا واغ د څټور شو ته په چالت از نو تاسو څنګه سه ده ته هم ملګر ته په دې جنگيري په پوزدم نه در سره اي ارزکي ها پابنديان دي دغه نو ته بیا کفار او یورپ او امریکای د <ساعد> سنګر سه جهاد یو قسم دا چ هغه سره حدیث کړه چې راځي من را منکم منکرن فل یغیره بيده چا چې اونا کار کار ولیدو چې په یو کس کې نو دا و کی پلاسو موږ د لاسو وسنه کی ادرس دې نشو هغه حاكمان کار دې چې څنګه ور سره کوي په کوم طریقه کوي فإِن لَم یَسْتَطِعْ قدلات وزدنی کیگی نو پجواب داغ رد کے تردید کې داغ خلکو داغ قومونو داغ ملکونو داغ سیزونو سبب ببائی کارد کے پجواب با رد کے, پجو کے. دوار دام جہاد دے خکارے کا بربندی دا دور زلیلہ دشمن آن دی د اللہ و دا پیغمبر دیسر ببائی کارد او درین فا ایلم یستتی فا بی قلبیه و هوا ازعف الیمان او که در جبی وزده نکیگی امیر اجز در مارس ندازی باید ساو کم نو در ذرا بای کارتو کولی شي پره که او تا بد گو را اغا خلقو اغا ملکونو ته اغا قومونو تا چاقی الله او د پیغمبر و د مسلمانانو در سپکواری کوشش کره او که یه بس خدا کمزوره پا ایمان کره کدامنکه زمماله پرې دسریا نو بیا بسکه دکې د اورید دانیوم نه ایمانوم نشته نو موږ له کارزادی چکم ملکه د پیغمبر پاک او د دی کتاب حاکی جوړی شي تشرونه غلط شای شي نقصان نو شي هیڅو لا بایکار نو بایکار موږ څنګه بایکار هو د حاکم کار دے صفات خانه ول بند کې اغا ملکونو تا خلق بن کی دا اغا ملکونو تا خلق بن کیا زمانگوست که نرا زمانگوست که دا را چپاغی لیکلے میت ان فرانس لکا فرانس کی سرکاری توگا بانده سرکاری توگا بانده دا پیغمبر خلاف سازش شوئے لے غلط تصویر شای شوئے لے حاکے اغا پا سرکاری زینو باند بیار لگی دلی شوئی نوچ هغه ډېر جرأت وکړه نو مو هو ډېر جرأت کولای شو چې فرانس ختم نه لوم کوم اسپر کوم سرو کوم صابون کوم خوراکي مواد پیځاق اړ یو شي چې بایکاٹو بیا یو بل بایکاٹ زمون حاكم عمران خان هر څنګه چه د دنیا سیزونو باان د ده چایه یو پاٹه کی نیو خو بازی کانون ایڈی خیلی اوالا دنورم تو فی قلور کی چکم ده د بک د انٹرنیت د چلوڑو دی جادوالا کم مشرحان ده آگه تے با سیلم ورسلہ لی کره ده خدیلی کره چکم خلق زمان ده پیغمبر او زمان ده قرآن ده دینی اسلام اشاعت کهی پدی نیت و فیسبوک دا غیر اغای او فیسبوک بلاک کهی زدرخواست کوم دا دنیا کی بلاک که پدی مسلمان کوم خبر کیگی زدرخواست کوم آغا درخواست واپس که نه بندو دا بازه غصه چلیگی نن په میڈیا بانده زمنګه مسلمانانو تر طرف نه تقریبا 105 280 مسلمانان دي هغه درخواست کړي لري چې نن نو دریو روزو په اړه ګوګل او یوټیوب دا بن کړي سره مسلمانان چې دي هغه ته درخواست وکړي چه ترسلور و پورې یوٹیوب او گوگل دا بانگئی گوگل لیکو گوگل لیسا شیر زکر پدیب با بندهولو بانده اغیر تزیاد نقصان نسیگی نو زمون خدا وز کشتا کنه نو زی سریه زیسا کم یوٹیوب بندو ما نا قیامت کی تپوس نکی گی چک دا اخفل آلہ خبر پکوا خو چې کم شزه د فېدی دیږي دا هغه شزه د فېدی بنساته خپل علي زلي او کلی منګم دا یو دغه د سیزنونو بایکات یو په دې سیزنونو بایکات په یوه خفقې کې غريت زیات تقریبا 100 ها ډالر اربا نقصان هغه ته په دې باندې او چې 100 هغه ته نقصان شو نو موږ تاسو حالې الله دې زیات نقصان او بیا ځه فرانس هغه دومره जोड ات کړي بهرال انبیاء علیه السلام د الله دې طرفنا د راهنمای خلکو د ولا والا خلکو ای چې کتاب نوي ایزا پیغمبران نوي نذ پیغمبر دراتون مخه د عربو کم حالتو د قران درادو نه د عربو کوم حالتو قران حالت مونته بیانلی اذن مووده تسئلت به اي زم من قتلت قران وی چ کلا یو ژوند خخ کلی شوی جنینا قیامت کی توپ ششی چه جنئی سٹکم سزا واچ تبه ژوند خخولې په خاورو کې جرم دسو نو ګورا په زمانہ دې جہالت کې دایو او رسمو چې د چاب جنې پیدا شوا راه به ژوندې خو خوله ډور ظالمانو چې اسلام نو ډور ظالمانو چې پیغمبر نو دا داو ظالمانی چې مسلمانانو ته ضرر ده پیغمبر ته د الله کتاب دا هغه د الله نه خبر سي څر دي کتاب نه خبر نه وي د اس چیز نه خبر نه وي د پیغمبرو د فرمان نه خبر نه وي نو هغه رحمو کرمو سختی او نرمي څه معلومه ده زه هو ابو سفيان چې کله نبی علیہ السلام ورته وي اے ابو سفيانا ما ته هغه کیا بیان کا چې تکلا مسلمان نه تا خپل جوندې جنې خو خلا اوا ما ته بیان کا ابو سفیان ویم خپل جنئی اون یو او دوا کیا راځي ما بوت لا اغازه تسارا تا کو دالو بلشي میواغسته دا اغيل ما خندک ک نستا دوغل میوک نستا ما باداغ نه کله کله خار وروخ کلا زما په ګیر باندې بخاور او لګیدا زما دی لور بره منډکلا ابا جان ګیره دې گندښوا ما د بیګرو سندلا ګورو کفارو ظالمانو بیرحمو خو بیا یو کار په کېو چې د دې کار سره برابر هلیه وا غري ساته ده پوهشه نه ځانته موږ وایو ډیر بد بد کار اغا ما جنځي د خفود لاسونو نه انولا اه خو رکه م کې خدا دوغل کې کې خدا ما په زپاسه خاورې اړولې په بل چا ما ته ویابې ما ته فعلو بي ما پلا رات ما سرسکه اې زم ما پلا رات ما سرسکه اغه ځاچ غوالې او ما په زپاسه خاورې انبار کړې ما هه کړا نبي عليه صلوات وسلام چې دا اغه بیان کاو نبي عليه سلام دوم نرم دلونو دل انسانو د هغه دستورونه او خروانه یو جلل دا سه حالتو دا سه خلقو د خپلولا سره دا رحم چې د خپلولا سره دا رويونو د بل سره سره ویوا ګور د بل سره دا روي اوا چې یو خ زوا په سفر روان و سره اوغه معشومیت او نیو زید بن حارثه شرازی هغه ماشومی پمنده کې خرص کو او د خزنې زې ورات واغسیدو قضیه لار करत لا سره د ماشوم خزې اونی ولا خزنې زې ورات واغسیدو وې زاه ماشومی تی واغسیدو ماشومی پمنده کې خرص کو داسه حالت اسلام نو ننم جهالت دي حالت ترڅو چې خلق قرآن پرې خو دې څوک د مرغ په حال باندې خوشاله ده د بل په مال په حاصل اولو باندې خوشاله ده دا لو ګوري چې زه به حیثیت یو مسلمان ورو ته تکلیف ولې رسوما څنګه چې په دې کار او په اولاد خفقېګما دا بم دچا اولاد دابم دا بم د شا زنانه دا بم د شا گاډه څنګه چې ز پخپل ګاډي په پخ خراب دوخه پکېګما پخپل اولاد به تقریبا نه پکېګم دا هم د بل اولاد ده دا رنګي څنګه ف <کفار> د خپل دی په هر مضب زت بانې خپ کېږي منګم دخپل اسلام په زت بان س کېږو او خپ کېږو سګ چاغې د خپلو بوتانو دخپلو ناکاره سیزو او په بیزت خپ کېږي منګم دخپل پ غمبر په او دخپل کتاب په زت بانې خفه کېږو خ کې خپ ک چې مسلمانییتې مسلمان انبیاء علیہ السلام مقصد میں او چاگئی منگتا دو پیغام رو لیو دنیا تا یو مخلوق تداوائے انہو لا الہ الا انا چنشتر بلحاجت پرکول والا بغیر زمانہ الہ مانا عبداللہ امنی عباس کلی پہ تفسید سورة محمد نلسم آیات کے فالم انہو لا لا اله الا فالم ان لا اله الا الله د دلاندی عبد الله نیاباس ترجمان القران رئیس المفسرین آغا نبی علیہ السلام تو دعا باند رنګو آغا مانا کید اله مانا سرا اے لا عزا ولا ذلا ولا عطا لا مانعا لا معطيا زلت القول ولا فدي رسول ولا عزت الرسول ولا منكول ولا ورقول ولا بل سوق نشتاا بغير الله نا اولاد رکو ول ولا اولاد منکو ول ولا بل سوق نشتا بغیر د الله دا, دا, دا انبيو کار او قران د دي علاج جملي معنا په نورو او اياتونو سره کوي بيات تر جمع کوي قران دا تفسیر کوي کلو یقول اللهم مالک الملک توت الملکه من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اے الله ته بادشاہو بادشاہانو د دنیاي دا سورو بادشاہان چې په دنیا کې سورو حکومتونه چې په دنیا کې یا لا د دې ټولو مالک اغه ته ماقل اللهم مالک الملک تو تل ملک من ورکه بادشاہی دنیا چاله چد خوږه جي چاله د یور پورکی نو چاله د بشیا ورکه چاله د یو ملک او چاله د بل ملک ورکه خو خپل حکومت نو ورکه چاله عزت ورکه چاله ذلت ورکه او تو عز من تشاو وتزل من تشاو او وتنزع الملوک ممن تشاو اخلی اوور کے عزت او زلت تاثر دے پا دی لگو اخیم سور بادشاہانو دی دا لولوی بادشاہانو برسر اقتدارو لا لغے دو کرسون کس کرل او چا خیال کم نرادل نن اغا برسر اقتدارو پوکمتونو عزتونو باندی دی عزتونو زلتونو بادشاہی اوور کول نور کول دا اللہو کار دے ور کهونو ولادت دي زما کل كلا الله ما افتح الله للناس من رحمه طل ومس كلا وما يمس فلا مرسل له چاله چرانه زما دروازه در رحمتو صحت نوركم علم نوركم ماضو نوركم اولاد نوركم خزانه نوركم نویاز ساتی داغی سو بندولو والنشتا فلا ممسی کا داغی سو بندولو والنشتا چالے چورکو ما بندولو والنشتا چد چانے بنک ما نسو کی غرکولو والنشتا اگورا کمگدین حلی زلی که او یردان سلیمی نه نده الله کستا خوخ ده که خوخ نده ماکینو لے ده ایدازه کرده پوکولکه مشرجورجی په علاقه کې مشرجورجی یې را داخ نه ده نه نه حدیث کوم راضی اعمالکم اعمالکم استا اعمال په تاسو مسلذ دي څنګه چې استا عملوي نو د عمل, عمل په نسبت باندې استا حاکم پتا تاسو مسلذ دي زمنګ اعمال د دي قبلي دي چې من باندې دي بس لاندې خبره ده عزتنا مزما دي ذلتنا مزما دي ور کول ولم زما اغست لو ولم زما دله اله مانا قران خپل کي کله وي امي يجيب المضطر اذا دا او ويخشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض سوچتا چا قبول وکي دعا د عجس پریشان چاغلا سوچت کي دواګانو کې دې خیر خير دي توا د الله نه واله بس مخلوق الله اس منې سا بازي برداشت او دا الله اعتراض دی ګوره جمعه کې بودري يدا الله مبخا بيګا مې بچو نارش پته را کړې او الله دې الزام وکاو ظالمه الله لوادك لچ و ما من دابته في الارض الا على الله ارزقوا یو زنده سر دنیا کی نشتا مگر داغه رازق زیمه سوغ به وس کنه پریزم یو ساروی به ز کنه پات کیږي اته زما په چونار شپته رکتو درو جن دي و اي وي گنہ وي ما شستاروزي پیدا کما روزيار چا نا ورکه چا نا خاو چا نا بازار سچو خصوص هم دل الله عزمن په حال دغه حدیث کې راځي یو سله راغک کوردا خځه ولیدا په یو حالت د غرب غربت باندې ولیدا دکور کسرو په د حالتو خراسکا کویس نشته سره بارو وته دا سره چ بارو وته دا د خځ زثرون لمبا کا حدیث کیسنه بیانومخه او د خځ کور کې میچنو مشین پیژن په وا نیکشراوند نی معلومات لري بشراوند معلومات په خو باندې نه میچري کولی اوس اوجره دي او تیا کو اوس اوجره دي نشته یار ابوره را که په زړی او په دزري هوتیا نه میچنه کنه ژوند سوک ايو پل د غټ د پاسو یو پل بحکته او هغه بزرانه چولاو نو هاغه میچن زرزنانه صفاک لا چې زماده سره بده باندې دانی روړي نو چې میچن صفای زربزي کواتوم زربہ میچن تا وکما ولوبو شو زربہ ترون بلمبي زربہ ولوا دکم په ترون کې به روټه پورې ک حدیث سے غیر سے برابر کړ ترون لمبا شو میچن برابر وشو داخه چې ترون لراله سوال کوي چې الله ته زمون غریبانه امداد وکه اسم نشته سره پتا کلو ته د انتظار کوم الله څنګه چې دا ترون لدا زنانه راله ترون د روټو ډاکو پروتن روټې بلکل پخې تیارې تنور کې میچل د جلاله د میچن چاپی وروړو هغه بالکل سم د کده کندو بيدلده سي میچن چوله زنه وروړو تیارو خزي روټې را پوري کړي دی دیګ سړې راغې سړې چدن ش د سړې دی خزي تووي اې زماد د وطن پاستا سهار وډېدو سپوره شوې اغوه یا اویسا و ترون می لمبک چه تب سر اولی او میچن می صفا که میچن بزرز تاو که مولا بوشیو او تیار اکم او پا اولا او پا ترون که بر او تیار اکم میچن دک و از اولو ترون دروتو دک و پو سری ویخا سره را گئی دا میچن څنګه تاو شوی دا سنگ تک اولو میچن پلی رومبی پل اغی کولاو که چه ویگ دا دانی دیر کنا سری حدیث دیر بیا کې خور شپه صاحب چې شو اصل راه د نبی له سلام تی واقعي بیان کړه حضرت تاسو حالت ما بي گاولې ز سنو ز پتا کړو پم دعا مې وکړه کوم عالمم دعا وکړه حالت دا خو بیا لا نه ما مېشن مې کړې دا چې دا ولسوته د مېشن نه نبی له سلام مګه سړی ته وې کتا د مېشن په لنګه وکړه نو دا مېشن بطری قیامت پوری چلي داو د نه بوله چالو شوکرن ټول کولې دا دا سټيشن وا دا شو له اعتماد په سره په بورې دي زمونږه اعتماد په سره په اوره اعتماد ته لا پیدا کا اولمشتہ ارششتہ قورخ الخلقو قاز جوړ کړی درس اب مصیبت ده حدیث کې راځي یو ځل خبره ده الٰه او لا لاشي یو خبره مصیبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی عاشه بی تپوس کې چې حضرت دا کندوره او خنبله ذات یې ارو خداله العالم او تشیګینا زه دا ګورم چې سوی پیغمبر او توي عاشي ګوره دا کندو نه ګوره کندو به نه ګوره خنبله کندور څه چیرې کنه عدالت خو انسان دې ځنه ده قوم دې اگر جو لوی بی بیبی وا زمونږه مور وا خوګه یو ځل دا کړی چې واره دا کندو خنب گورم چې دغه سوره دانه پاتې ده دا خو ته شیګې چې دې دې یو کړیږي هغه را کندو خنب چوکلاو کړه یو ځل دې د واره په دویم ځل کندو خمبه خالی شو ابي عليه السلام ته حضرت تا ماته ویلو خما ده ابي عليه السلام ولشی کدا خنباو کندو تا نه وکړتله دینه ډیر عمر تا خورا دا کندو خنب نه تشه بوجی کله کلا لاپو خوراكونو کي خير اچي زمنگ نند کندوانو نا دکانونو نا خمبونو نا رزقونو نا خير اچي سيوري زازك زمنگ بروسه پدې جولدا بروسه پالا ساتا کار کوا زمنگ نو وایو دکان کوا ذمہ داری کوا والله ظاف سو کوم دعا کوا چاله مال پکې خير واچوا حپو خوا بم دا غنه مانو لګ لګ بو پاګي باز خلکو نشا بورې رولې او نشا سو پاګي بو وخت مانا ان نو یو دا ان نو لا لعزتک ولو ولا ذلتک دارنگی پیدا کول ولو هم نا کید الہ و رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَا ربستا پیدا کوي ربستا غوړکيو چونکې چاله چخوغه شي ما كان لهم الخيار ما مخلوق لا ذري بر اختیار نه ورکل نه زمونږه اتماد په مخلوق دي کته تکلیف راغې نو کلب الله کلب الله نہ تکلیف و حکم الله تا درکات مسکو په کور کې جمعه تلارشه موږ دربالونو تزو موږ بیرخانه تزو یوه تپوزو په زوکه مالک دې کې لکه او جماعت دې ټیم وي ازد جی بابا کې مې اله تا سکه او جماعت دې تل مغه بهتر ځای ما بهتر ځای هغه ده کې بهتر ځای جمعه دې ظالم زده خوړې ها قبرستان توازین خوده پار زده دي چې اله تا دعا کې زان تبا مرگ مختتا کہ اگا تبا دعا کے خلو کو نیکار نوار سے چوتا وابو رکے اگا پہنشا اور اب پہنشا اللہ زمان پنیس خدا خلو کو سکتی نہیں ہوتا ہوتا مافیو کا خودانا جتو ہے اگا بہتر بہتر زی جمعت تے دیو جنا شیخ الاسلام امام ابن تیمیر رحمہ اللہ لیکلی دی بخفل فتحواء والسمجل کے سنور سوا یو یاسف کیا ہوئے من ظن أن الدعاء عند القبور من ظن أن الدعاء عند القبور ابزل من الدعاء في المساجد والبيوت فعذا زلال وشرق وبداء د چاچا دا چا چدا خیال او غومان را لې چتربارونو کی پیر خانونو کی زیارتونو کی مقبرو کې دعاګانی ذکرونو حفظونا عبادتونا ختمونا تراویدا قبلگی د کورونو نو د جمعاتونو نا فاز زلالون و شرکون و بدع دا دو ګمراهی یې دا د شرک اق کیدا دا د بدعت او بدین کی زیاتی یې چار سو اکتر صفا اول سمجل که شیخ لی او دا کتاب دی او در جل زخیم کتاب تا قریباً پچی تیرزار روپے بانی گئی ماسرم موجود خالو قدیقی دو روان جمعات تا لارشد و رکاته منزو کا الله نا سوالو کا چا اللہ د ملکون و حالات سایی کا الله موږ دې کرونا مصیبتونو نه خلاص کا الله چې کمزې کې زمنګ د پیغمبر او زمنګ د دین به کېنی کوشش کوي کوو الله ته په خپل قهر او غضب و نسا موږ دا غین نه بس کا دا غې مصیبتونو نه ګوره خراب دې شو د واغانه قبلې دا غخو د سری دعا یې قبول وکړه لوځ ما وستا دعا به نه قبلې خو موږ الله پر خوده اله موږ نور شي زونه ګرځولي ذین دافع مګله کاردار دي چې دا ار یو سيز خير شول مالګ نقصان دا سوق غرو يا والله په مخلوق بدا اعتمادو ظاهري اسباب شته ظاهري اسباب استعماله نور بغیر د اسباب نه فېدي رسول الله نقصان رسول والا نبی عليه السلام صحابي عبد الله بن عباس جلانو هغه چوفه کیږي خپل بچي ځا سره کې نو له او بچیا دا طول خلق راجمشی اب شیخ عبد القادر جیلانی په بچو ته د ولزې تورکه او زه عبد الله ابنی عباس حدیث یاد ساته کدا طول خلق راجمشی تا او تاسو له نقصان رسې تکلیف رسې او الله تکلیف نه مقرر کړي لدا طول خلق تاسو ته نقصان نشي رسوله او کدا طول خلق راجمشی په فیدی تعالی چې تاسو ته تا فیده ولرسه او الله تعالی فیض nonEmpty مکو کړی نو تاسو چې آپلاو فیض نشي رسوله دا خیاد لاره دا ویل دي ان شاء الله مسلمانان یو مګل الله خيسته کتاب را لاله غلې خيسته پیغمبر را لاله غلې خاغ پره علما دي موږ ته بیاون کوي درسونه کوي مو چې پدې باندې کلکيو ان شاء الله سو کوم کفارو کفار خپل تباہ و برباد ان شاء الله اغه د سبب د الله زره ګرځي زمنګ اسلام زمنګ جاندا زمون قران زمون پیغمبر اعلی او چدې اوچت به ان شاء الله واخر او دا وان الحمد الله رب العالمین